Відповідь мовив йому цим розлючений ірволочуга. Лишенько. Як цокотить задрипаний цей ненажера, наче та баба стара біля печі? Ну, й дам йому часу, як обидва візьму кулаки, полетять усі зуби, щелеп на землю, немов кабанові, що засві риє. Ітпережись, як належить, хай всі тут навколо побачать, бій наш, як і з молодшим от себе ти битися будеш. Так на порозі обтесанім з каменю, в дверях високих, сварку вони очайдушну нараз завели між собою, та зауважила це антіноєва сила священна. Весело той засміявся і так же нехам він промовив друзі мої такого ніколи ще тут не траплялось нам несподівано богу цей дім посилає розвагу в сварці страшній завелись між собою наш ір і чужинець ще й на кулачки поб'ються нацькуймо одне їх на одне так він сказав, і з Реготом всі з своїх крісел схопились і обступили юрбою обох прошаків-голодранців. Саме тоді Антіной, син Евпейта, до них обізувався, «Слухайте, що я скажу, женихи невгамовні відважні!» Козячі кендюхи тамон шкварчать на вогні, на вечерю приготували ми їх, начинивши і жиров, і кров'ю, хто з них здолає в борні і покажеться дужчим на силі, хай підійде і який до вподоби собі вибирає. В учтах із нами й надалі він братиме участь а інших ми же браків із торбами сюди не допустимо більше, так говорив Антіной, і подобалася їм його мова. Та, замишляючи хитрість, сказав Одісей велемудрий, «Друзі, ніяк неможливо із мужем-молодшим боротись літній людині, нуждою, знесиленій» та спонукає шлунок злощасний мене на побої себе наражати. Тож покляніться усі і велику складіть мені клятву, що, догоджаючи Ірові, жоден на мене зрадливо рук не підійме важких і не дасть мене цим подолати». Так говорив одісей і всі клятву дали, як просив він. А як вони поклялись і скінчили велику ту клятву, мовила знову тоді Телемахова сила священна. Гостю, якщо тебе серце і дух спонукає відважний сили поміряти з ним, то із інших ахеїв нікого ти вже не бійся, хто вдарить. Тебе з багатьма буде битись. Я тут господар. Зі мною ж, напевно, погодяться легко. І антиной з Еврімахом. Розумні, бо й знатні обоє. Так говорив він, і всі це схвалили. Свій сором лахміттям підперезав Одісей і чудові, міцні та великі стегна відкрив, і плечі свої оголив він кремезні. Груди могутні рамена! Наблизившись тихо Афіна, сил вожаєві людей додала у суглоби й м'язи. А женихи всі були здивовані цим надзвичайно. І на сусіда свого, поглядаючи, мовив з них кожен, «Ір вже не ір, біда йому буде, що сам напитав він, гляньте, які з-під лахміття старий цей показує стегна».